Euskal Herriarizo, gara egunkariaren eskutik. Astero bezala, Euskal Herriko aktualitate politikoari e, behiratu behar diogu, zegertatu den horretarako, ba, anearruti dugu, gara gokazetaria. egun ane? Bai, egunan Bueno, e, aztemugit joa izan dudugu, eta, bai. bueno, ba, sorti, sorturen legalizaziorekin hasiko gara. Bai, bueno, e, azte osoa ibiligea baietz bai e, eta ez ez, e, ea usitegin konstituzionalak sortu lebestatuko zuen edo ez, eta atzo jakin genuen ba, berriro ere atzeratu egin dutela erabakia, e, gutxienez ekainaren boster arte, orduan edin ube baitute urrengo osoko bilera, hala ere ba ez dute ziurtatu eguneko, egun hortako gai sorturen lebestatzea izango den ala ez, E, dakizuen bezala, ba, urte bete pasada sortuk elegitea aurkeztu zuenetik, eta ba, baziru dien e, erabaki bat izango genu laguna hoetan, baina berriro azidea salantzak, izan ere ba, PSO eta PP den e, artean dituzten dezadotasunak medio, auzitegi ba, konstituzionalak e, plante bat egin mehatxatu du, hau da, ba, ez badira dos jartzen, eh norgo deskatu behar dituen hildako magistratu bat eta karguetan e, denbora muga gain duten beste hiru ba ez dutela aurrera jarraituko esan dute eh konponbiak eskatzen dituzte eta neurri drastikoak ere iragarri dituzte ba naiz eta neurri horiek zein izango dian ez duten zehaztu eh argi dago ausitegiak nusatutako hor dago honek ba, sorturi kalte baino ez diola egiten Ba, batetik denbora aurrera doalako, talde bezkanpoko alderdea izoten jarraitzen dut eta Eta ba, bestetik eh, kargu berritze horrek, peperi egingo diolako mese mesede horrek izan nahi den guztiakin. Eta bueno, gaur dia biltzeko agra joita ba, eta ikusiko da ba, bilera hortan eh, adostasunik eh, lortzen duten. Bai, aste guztiai ibili dira ba, gaur bai, gaurrez, esan ezun bezala. Eta, bueno, sorturen gai alde bat eta arahautzita udalbiltzarekin eh, jarraituko dugu. Bai, e, Udal Biltza erakunde nasionalaren berregituraketan lanean ari diala jakin dugu azteontan, eta bueno, horretarako atxikimendu kampainan jarri dute abian gainera, e, hainbat alkat eta zinegotzik. Izan ere, ba, duela hortetar di audientzi nasional espainolak e, Udal Biltzaren aurkako sumarion emandako dako absoluzioak, eta bueno, eskal herriam bizi dugun gara iberri honek, ba, Udaletan oinarritutako erakunde nazional baten beharra E, behar hori indartu dula azaldu zuen igor eguren horriziko alkateak. Mm -hmm. e, gauza korrela atzua azaldu zuten ba, udalbiltza berrantolatzeko asmoakin Euskal Herriko zeirendalaro eta bostu dalerritako 6 mila eta bosteun ekiminarekin bat egiteko gomita jasoko autela. E, eskutiz batean ba, duela ia urte Bilboko euskalduna Duna jauregin nazitako ibilbidari berrekiteko helburua asaltzen diete, e, batzar hartan adostutako bost prinsipiotan oinarrituta. En, a, e, horriziko alkateak asaldu zuen ez, ba, kampaina honekin zentsibilitate e, politiko guztietako tx, haute txiengan ajoko dute, eta ba, data finkorik zehaztun nahi izan ez duten arren ba urtea amaitu bain nioleen, erakunde nazionalan martxan egotea espero dute. Mm -hmm. En webugune bat ere jarri duten martxan, udalbiltza20mabi.net bertan bildu dute informazio guztia eta, bueno, udal txek, bertan eman dezakete baita euren atxikimentua. Bueno, orain, eh, badakigu, gai hartuko dugun urrengo gai batakigu, eh, zein izango den lehendakari dakari gaietako bat? Bai, eh, <coughs> urkuio jauna ez, lehen aipatu dugu orain diken ezakigula sortu hauteskundetara orkesterek izango mm -hmm. duen, Itxura batean, bueno, horredatu ehingo dian hautezkun de Patxi Lopezek en, gobernuan Partio Popularren bago ostean, eta ba, bitartean, Neuskai Batzarrak, inigo Urkuiu aukeratu du hau ba, batez, esan ametsa da, EJaren lendakari gai izateko. Mm -hmm. Bueno, ofizialki Uztalian bostean onartuko dute, alderdean Asamblea Nazionalean. Ba, egia da ez da la sorpresa handia izan, Urkuiuren izendapena Baina bueno, Euskadi buru batzareko presidentea izanik ba, esan behar da e, ahurian ea alduko balitz Eajotak beste presidente bat aukeratu aukeratzeko prozesua hasi beharko lukela Eta ipatu ditugu hautezkundak taipatu behar ba, baita ere partidu popularrak gultzatu nahi duen beste reforma hori mm -hmm. Urkuiuk berak ere atzo putxerasua deitutakoa ba, Erreforma horren arabera Eta eren behatxo batik Euskal Herriptik alde egin behar izan zutenek e, Boskatu al izango lukete, elakoako gobernua aukeratzeko hautezkunetan e, Exiliatu daitu diete alde egin zuten hauei e, Jorge Fernandez Diaz, Espainiako Barne Ministroak e, Bultzatutako planon arabera, Boskatu izango duten hauei e, Neurri honekin hautezkunetan, iru zurregin naia gotzi diete peperi alderdi gehienek Eta bueno, Lakoako goernetik ere entzun dira kontrako ahotsak, eh Aresek adierazi zonasio dez, ba erreforma hau e, aurrera eramatea ezinezko ikusten dutela eta, bueno, amo electoral itxura hartzen diola ba iragarpen honi, ez? Bueno, ba horte eh Auteskundei begira egin dituztenak, jarrai dezagun aurreran eh Nafarroako bai. ezkuntzan izandako greba. Bai, naztertia izan zen mm. greba eguna Nafarraan, ba bueno benetan arrakastatua izan zen, ez e, milaka ikasle irakasle eta guraso bildu zian ezatiako eta bueno tutera talizarran ere erantzun zabala izan zuten egindako dei aldiek nazarroko gobernuaren arabera uneko 50eko jardutena izan zuen grebak, eta sindikatuen arabera berriz uneko 70 gutxienez 13 zentrutan besteratik itzialdiak egin zituzten gainera e, guraso eta irakasle hauek E nezkuntza publiko ta kalitatezkoa askatzen dute greba deialdi hauekin, ba, izan ere orainarteko arteko murrizketekin 20 e, milioikoa azaldu zutenez, dagoeneko 300 bitarteko irakasle inguru kaleratu dituzte eta bigarren hezkuntzako irakaslei 18 e, ordutik 20ra igo dizkiete asteko klase orduak, e, lehen hezkuntzan ere hogeita tik hogeita era igo dituzten. Eta gainera dela bakoitzeko ikasleko kopurua ba ehuneku 10 edo gehiago igo nai dute eta neurri hauekin ba irakasleak denbora gutxiago dute klaseak prestatzeko eta honek eh ba argi dago ba, irakaskuntza mailan e, dakarren galera mm -hmm. ba murrisketa horrekin kaltetu beraz ba ikasleak izango lirateke eh bakreba giltuten keurek azaldu zuten ez eh nazterteko lehenego eguna izantzen lehenego greba eguna Eta hilaren ogeita eratzirako eta ogeita maikarako ere ba deitu dituzte, egin dituzte de jaldiak. Eta gauzak nola da zen ikusita egiten jarraituko dute bi egun oietaz gain dirudienez. Bai, ez dut txura honik ez. Bueno, e, Nafarroa alde bat erautzi eta bueno, ez dakit mundua bukatuko den gaur, ez den bukatuko, ditxosozko partidaren inguruan hitz egin behar dugu edo partide, partidaren ondoriaren inguruan atletik Barcelona. Ba da ez gaur, gaur da egun handia atlet izaentzat. E, Madrid izango dakopako final hori, horizelonaren aurka, e, bueno, atzo garan argitaratu genuen final honen inguruko geigrri berezi bat, ba, elkarrizketakin erreportaiiakin, bueno, finalan inguruko kontroekin. Eta ba, zuke samzula nahi edo ez atlet izalde izan edo ez, edo foggoola gustatu edo ez, badanak errapatu gaitu egun honek. Bai zan ere sekulako sala partapistua batez ere ba Madridiko presidenteak Esperanza Birrek eh aste honetan egin dituen adierazpenekin berak esan du ba partiduak bertan delitu beharko litzatekeela ta berandoago atrak itxita jokatu ba Espainiako ereferkiari banderari edo estatu jefeari irainegita delitu delako eta ba, alako hori gertatzekotan ba, behak esan bezala e, partidoa suspenditu eta gero jokatu beharko litzake bateak itxita. Adierazpenagoeko errakzio gualdea ekarri zuten baita baita bere alderritik ere ba, Antonio Basagoit izan zen horietako bat, e, agirrekin nadoz agertu etzen bat, mm -hmm. eta kuriosoa kuriosua ba, agirren ustez txistu egitea delito dela, eta berak esan dituenak esateko, ba, diraspen askatasuna aldarrikatu duela. eh Gainera, esan behar da, azkenean, baimendu egindutela ultraesku indarrek dorko deitu duten manifestazioa, Madri-en. madri, e, madri bertan festarako, kokatutako atletik idia deitutako karpan, atzorako programatuta zeuden ekin zaken bebekatu dituzte, da, bueno, bintzata atzeatu. Mm -hmm. Hau da, guirola ba, bueno, eta politika ez nazteko errepikatzen duten horiek badarki berotu duela gaurko giroa. Mm. Eta kontua zen holako maia zurrealiztara eldudan idea bat iteko edo, e, aipatuko izkizu ez bubol ba, zelaia kontrolatu behar duten poliziek jaso dituzten zenbait agindu, En, ezingo da konstituzioko onartzen ez duen banderarik eraman, ez errepublikarrik ez katalanista esteladarik ez da frankistarik ere eta ezin da ezia onartuko karikaturarik ere e, pankartetan, ez erregerik ez urdangarinik ez da elefanterik ere hau da, e, zu e, lehoiz jantzita zartzaitezke e, zugolzelaian, baino elefantez jantzita ez Mm -hmm. Ba, ezak ego txistu egingo zaion ere zerkiari azkenean, e, ba, espada, bertxio motza jarriko dutela esan dute, goita zazpi segundukoa. <risa> ba, espada. Eta, bueno, e, non tazkain, ba, bueno, beste zenbait deialdi egin egindia zare sozialetan asteontan, e, mm -hmm. aipatu ba. E ultra esquina regla zintuten, e, Aitor zabaleta Real Zaldea ba, gogoan izango dutela ezbait 9. minutuan edo 10. minutuan uzet. E bai. Anezu bilualdean bizi edo hango erredakzioan ibiltzen zara beintzat eta bai. ikusiko zenuen giroa ere konturrekin bero bero egin da. Bai goizeko 19tikako hasiera hemen bozinak e, hau atletiko joak eta hemen gabiltza erotuta hala ere izan berdet e, en... Aurreko Europako finalan ondoren hartu zuen Sartan ondoren eh umilago hemen inguruan, eh. Ibertzea, bai. <gülüyor> bueno, eta bukatzen joateko Antonio Álvarez Solísen e, liburua. Bai, eh gureko laberatzailea degu Antonio Álvarez Solís, kasetaria eta azkenen izan genuen bere bisita, bai datzi berridun eh Crisis del Periodismo, la información y liburua itsaki hartuta erein argitaletxakin aran bilduman argitaletu du eta, bueno, inak izoto garako zuzendariakin batera, itzaldia esken izun donostiako doka kazeantzukian eta mm -hmm. horretik, ba, itzaldi horrena horretik elkarrizketa ba, benetan interesgarria izan zun eh, Maider Jantzirekin ba, Maider Jantzi oi hartzun irratiko baita eta, ba, albadez holize eh, eh, kasetariak kalera gultatzeko duen beharra azpimarratzezunen eh, elkarrizketa hortan, gero historio bitxiak ere aitortzen zitun, e, zuzen, ba, zuzen ikasi ondoren doren kuriositateak ba, eran bantzula kasetaritzara, edo bere lehenengo elkarrizketa estetika produktoa zatzen zitun en, enpresa garrantzitsu bateko makume bati egin zio la mazazpiurtekin. Bueno, ba, li buru benetan e, interesgarrian ikuste eta ez bakarrik kasetarian zat, edo norentzat izan daiteke gomendakarria, Anaera, bueno, Sailonetako liburuak, eh, diela laburrak izate dian, beraiek esaten duenezela ba, uh -huh. duen ba e xerialdei, e xerialdi irakurtzekoak, beraz ba, ez dago aitzakilegoak, badakizuet, Krisis del Periodismo, la información y la calle, da liburua. Ba, Ane arrutik garako gazetaria, mile esker gaur gurekin izateagatik. Joi. Eta hemendik hiru astetara ba berriz egongo gara. Osondo ba. Agur. Bueno, Era Euskal Herriarizo gara egunkariaren eskutik.